toată țara noastră să o hotească, Să ne păzască de toate, ispitle, toate tulburările, toate bolile Să ne 7-15 octombrie 2012 Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios o Cel Nebun pentru Hristos De la mănăstirea Chitaev Din Ucraina La Catedrala Mitropolitană din Iași suntem în transmisiune directă de la Catedrala metropolitană din Iași. aici de puține momente a început slujba sfintei liturghii cu prilejul hramului catedralei, ziua sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru sfinta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evrabie, și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru preaferincitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, la al tronului înzarev căpodocii și patriarhul bisericii ortodoxe române. Pentru prea părinte Cristofor, arhiepiscop de Praga și mitropolitan al ținuturilor Cehiei și al Slovaciei. Pentru presințitul părinte Teofan. Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pentru un alt presințitul părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Orfeniei. Pentru un alt presințitul părinte Antonie, Arhiepiscop de Borispil pentru un alt presințitul părinte Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului Pentru-un alt Părinte Pimen Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților Pentru-un alt Părinte Epifanie Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei Pentru-un alt Părinte Calinic Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Pentru un alt Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Pentru Simțitul Părinte Paisie, Episcop de Gorliței, Pentru preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, pentru preasințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strecaiei. Pentru preasințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Pentru preasințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Pentru preasințitul Părinte Glorie, Episcopul de Vei și nu pentru prea sinceritul părinților, episcop de Bănceni și vicar al metropoliei Cernăuți pentru prea Părinte părințe varlampleștianul, episcop vicar patriarhal, pentru prea părinte care în Episcopi al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru prea simțitul părinte Minian Lovisteanul, Episcopi al Arhiepiscopiei Remnicului, pentru prea simțitul părinte Ioachim Băcheonul, Episcopi al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Pentru cinstita preoțime și pentru Hristos diaconime, pentru tot clenul și poporul Domnului să ne rugăm. aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în Domnului să ne rugăm. Pentru bună-ntocmirea văzduhului, pentru înverșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm! Oamenii lui! Ce altceva te o scot și prin noi pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ce osternesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm! Să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă a lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Sfântului Dumnezeu. Domnului să ne rugăm Avem. Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie! Papă și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu hat. Sfânta prea curată, prea binecuvântată, slavită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoară și pururea Fecioară Maria, cât o simțin să o pomeni. și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu, să o dovedească. <truïcționale> Iacăpodobăie-ti bivăcașul slavă, ceeași poclunenie, Otcu, Iisus, se tomu Iisus, nu O primit asocii vackor cu pace, domnului să ne ducă. Aparamul fiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Pomeni. Eu sunt născătoare de Dumnezeu, Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să dăm. Asta este stăpânirea, așa este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia, și-n vecii vecilor. Să Binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și purulea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. посилаем от сой сына и святому духу ныне и присно и во веки веков Ca să ne îndreptăm din credința în Hristos Iar nu din faptele legii Căci din faptele legii Nimeni nu se va îndrepta Dacă însă căutând să ne îndreptăm în Hristos Ne-am aflat și noi înșine nepăcători. Hristos slujitor al păcatului nici de cum căci dacă zidesc iarăși ceea ce am dărâmat mă arăt pe mine sunt călcător de poruncă. căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc lui Dumnezeu M-am răstignit împreună cu Hristos Și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine Și viața mea de acum în trup, O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu Care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Fraților, voi sunteți pecete apostolii mele în Domnul, apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta este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 Căci în legea lui Moisei este scris Să nu legi gura bolului care trăiește, Oare de boi se îngrijește Dumnezeu Sau în adevăr pentru noi zice Căci pentru noi s-a scris ce-n ce trebuie, ce ce trebuie să are cu și ce se trebuie să treiere cu dacă că va avea parte de roade. Dacă noi am semănat la voi cele duhovnicești, este oare mare lucru dacă noi vom secera cele pământești ale voastre? Dacă și se bucură de acest drept asupra voastră, nu? Oare nu cu atât mai mult pentru noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta Ci toate ne răbdăm Ca să nu punem piedică Evanghelia lui Hristos Pace Sfințite cititorul. Apostol și Evanghelist Luca Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Sfântului și întotolăudatului Apostol și Evanghelist Luca să-ți dea celui ce vine vestești cuvânt cu putere multă treptenirea Evangheliei iubitului său fiu Domnul nostru Iisus Hristos E mie după cuvântul vostru, prea fricite, Părinte Patriar, de să ascultăm Sfânta Evanghelie. să semănătorul să semene sămânța să. Și semănându-o el, O parte a căzut în drum, Și a fost călcată cu picioarele, Și păsările ce nu-i au mâncat-o. Altă parte a căzut în loc pietros și dacă a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea o mezeană. al departe a căzut în mijlocul spinilor, și spinii crescând odată cu ea, au înăbușit -o. Iar Parte a căzut în pământul cel bun Și crescând A făcut rod în sutit. După ce a spus acestea strigat Cine are un de auzit să audă? Dar nici noi l-au întrebat ce înseamnă pilda aceasta? Atunci El a răspuns, Vă este dat să cunoașteți stainele împărăției lui Dumnezeu, Dar celorlalți în pilde, Pentru ca văzând să nu vadem, Și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu Iar cele de lângă drum sunt cei care aud cuvântul Dar vine diavolul și ia cuvântul din inima lor Ca nu cumva crezând să se mântuiască Cele din loc pietros sunt aceia care Auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar în vreme de inspire se le apădă. Cele căzute între spini, aceștia sunt cei care au cuvântul, dar umblând sub povara grijilor. Băgăților și a plăceilor Vieții acestei am Se năbușești și nu de săvârșit. Iar cele de pe pământ bun Aceștia sunt cei care Cu inimă bună, curată Auzind cuventul păstrează și fac rog prin răbdare după ce a spus acestea a strigat Și al Sfântului Duh, Amin. Căci mi de părinte Cristofor, n -al preașințiile și prea voastre, prea cu părinți, stimate autorități, iubiți din și că din Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, în Duminica a 21 după rusale, este plină de învățături duhovnicești pentru viața creștinului și pentru viața bisericii. Mântuitorul adesea vorbea în pilde, pentru că pildele sau parabolele îi ajutau pe oameni să înțeleagă sau să rețină mai bine ceea ce este cuprins ca înțeles duhovnicesc într-o pildă sau într-o istorioară. Mântuitorul vorbește despre semănătorul care a ieșit la semănat și seamănă sămânța sa. Iar semințele pe care le seamănă el cad în locuri diferite. Evanghelia ne vorbește despre patru categorii de soluri, de locuri diferite în care au căzut semințele semănate de semănător. Unele semințe au căzut pe cale, adică pe drum, și au fost repede călcate în picioare de către trecător. Altele au căzut pe un pământ petros, au răsărit dar repede s-au uscat pentru că nu aveau umezarele suficiente spre a crește. Altele au căzut între spini și au crescut odată cu spinii, dar apoi s-au înădușit, s-au sufocat și nu au dus roade de plină. Iar altele au căzut în pământ bun, și i-au rodit de plin. După ce a spus această pildă, Mântuitorul Iisus Hristos a fost întrebat de ucenici care au zis să le explice, să le tâlcuiască ce înseamnă pilda aceasta. Și atunci Mântuitorul a arătat că, de fapt, cele patru categorii de semințe sunt patru categorii de oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu dar care îl fac sau nu îl fac roditor de plin după cum sufletul lor primește cuvântul lui Dumnezeu după atitudinea lor spirituală și după felul relației lor cu Dumnezeu semănătorul. Prima categorie de oameni sunt cei simbolizați de semințele care cad pe cale sau pe drum. În pildă Mântuitorul spune că păsările cerului au luat aceste semințe sau au fost călcate în picioare. Întâlcuirea pildei însă, Mântuitorul nu mai vorbește despre păsările cerului, ci despre diavol. Duhurile rele vin și iau repede cuvântul lui Dumnezeu din memoria celor care au ascultat. Duhul care face cum să uite repede cuvântul lui Dumnezeu sau să-l neglijeze, este Duhul cel viclean care păcălește pe om adesea ca să nu fie roditor în viață duhovnicească. De fapt, Sfântul Apostol Pavel ne arată în epistola sa către Efeseni, capitolul 6, versetul 12, că lupta noastră nu este luptă cu trupul și cu sângele, ci cu duhurile cererele din văzduhul. Deci este vorba aici de o luptă duhovnicească, dincolo de psihicul și de comportamentul nostru fizic. Această ispită a deturnării omului de la cuvântul lui Dumnezeu îți face neroditor din punct de vedere duhovnicește. Călcarea în picioare însă a semințelor de către călători poate însemna și calea largă a vieții, Obișnuința oamenilor cu obiceiurile rele, cu un comportament păcătos. Și astfel, calea cea largă pe care merg oamenii și calcă în picioare semințele semănate, înseamnă insensibilitatea față de valorile sfinte, și sensurile duhovnicești ale vieții. A doua categorie de oameni, spune Mântuitorul Iisus Hristos, este reprezentată de semințele care cad pe un sol sau pe pământ pietros. Aceștia sunt cei care ascultă cu bucurie cuvântul Dumnezeu dar în vreme de ispită, zice Mântuitorul Iisus Hristos, se de uită cuvântul și nu-i mai văd eficiența sa în viață. În vreme de ispită înseamnă ispite ale plăcerilor, dar și ispite ale încercărilor dureroase. În vreme de ispită înseamnă în vreme de încercare. Sunt o mulțime de oameni care au fost evlavioși în tinerețe pentru că au moștenit de la părinți credința. Mai târziu însă, mi s-a părut că rugăciunea mersul la biserică nu este un câștig, nu este ceva eficient, imediat. Nu aduci un folos material imediat. De asemenea, ispita poate însemna că unii oameni sunt credincioși atât cât le merge bine în viață, cât sunt sănătoși, bogați, bine văzuți, dar în vreme de încercare, de umilire, de prigoană. A bisericii, din partea celor care urăsc biserica, se leapă de credință, se fac că nu mai sunt credincioși, adică nu mai aduc un rod duhovnicesc în viața lor. Credința celor care sunt asemănați cu locul petros. Este o credință spontană, dar nestatornică. Este o credință până la o vreme, dar nu în orice vreme și până la capăt, până la sfârșitul vieții. O altă categorie de oameni este aceea celor pe care Evanghelia îi compară cu semințele căzute între spini. Ele au crescut împreună cu spinii, dar s-au sufocat. Adică s-au înăbușit. Și Mântuitorul spune din ce cauză în viața omului nu se dezvoltă o rodire a Cuvântului Dumnezeu. Nu se trece de la Cuvântul ascultat la cuvântul aplicat, de la cuvântul bun la fapta cea bună. Și spune, aceștia sunt oamenii care umblă sub povara grijilor vieții, bogățiilor vieții și plăcerilor vieții. Povara grijilor înseamnă grija pentru multe lucruri trecătoare pentru hrană, îmbrăcăminte în mod exagerat grija pentru cele trupești care înăbușă grija pentru mântuirea sufletului foarte adesea oamenii sunt plini de griji în mod justificat sau nejustificat în mod Exagerat, grija devine o povară, chiar dacă trebuie să ne îngrijim de hrană și de îmbrăcăminte. Însă când grija pentru hrană și îmbrăcăminte și o viață decentă devine o obsesie, o robir, atunci e anăbușă om viața spirituală sau relația, legătura omului cu Dumnezeu. Așa omul este preocupat de lucrurile trecătoare atât de mult încât nu mai găsește timp de rugăciune. Nu se mai duce duminica la biserică pentru că este preocupat de grija unei rane mai deosebite, unei perioade de timp mai relaxate, și așa povara grijilor devine o piedică în apropierea în relația sau apropierea noastră de Dumnezeu. Povara bogăților, spunem Mântuitorul, este o altă cauză care duce la nebușirea sau la nerodirea cuvântului lui Dumnezeu în viața omului. Bogățiile materiale se adună în jurul nostru adesea în mod de pătimaș. Atât de mult devine o povară, grija, lăcomia după avere, încât omul nu mai adună bogății nu numai în jurul lui. Bogățile din suflet înseamnă, în primul rând, credința, iubirea, milostive față de semeni. Înseamnă luminarea sufletului prin rugăciune, luminarea vieții prin faptele bune. Acestea sunt comori pe care le adunăm în suflet și le luăm cu noi, Împărăția al Dumnezeu. Nu bunătățile din jurul nostru le luăm cu noi în viața veșnică, ci bunătatea din sufletul nostru care s-a adunat prin pocăință, prin credință, prin rugăciune și prin fapte bune. Plăcerile vieții de asemenea devin o povară a vieții atunci când devine un scop în sine, când distracțiile, când petrecele multe și lungi ne preocupă atât de mult încât nu mai avem timp pentru viața spirituală, atunci ele nu mai sunt o binecuvântare, ci sunt o povară. În fine, Evanghelia ne arată că a patra categorie de oameni, care reprezintă semințele căzute pe pământul bun, sunt oamenii cu inimă curată și bună, care fac roditor cuvântului Dumnezeu într-o răbdare. Inima curată înseamnă inima sinceră, nu vicleană. Nu de dublată. Și inima bună înseamnă inima milostivă, sensibilă la suferința și nevoile altora. Aceștia sunt oamenii răbdători, statornici în credință, rugători și milostivi. Pe aceștia îi fericește Mântuitorul Iisus Hristos, omul cu inimă curată și bună omul sincer și milostiv. E bine, oamenii cu inimă curată sau curățită prin pocăință sunt în primul rând Sfinții. Sfânta cuvioasă Parascheva și Sfântul Teofil cel nebun pentru Hristos ale căror moaște se află aici sunt pilde de oameni care au au avut inimă curată și suflet bun. Sfânta Parascheva din tinerețe a dorit viață duhovnicească. A trecut la Domnul la vârsta de aproape 25 de ani. A trăit în secolul 11-lea și a răspuns chemările Dumnezeu și a făcut roditor în sufletul și în viața ei cuvântul Evangheliei. De aceea, curăția sufletului și a vieții ei și bunătatea ei o fac mult milostivă și mult folositoare, cum o pomenim noi, în toate rugăciunile adresate ei și în toate cântările adresate ei. bucură Sfântă Paraschevo, mult folositoare. Deci, pentru că a devenit totalmente transparente duhovnicește, deschise cu sufletul în ascultarea cuvântului Dumnezeu. Și prin rugăciune și fapte bune a arătat cuvântul roditor în viața ei Sfântă, ea a devenit rugătoare pentru mulți. Ajutătoare celor care strigă după ajutor. Deci vedem că pilda Mântuitorului de Evanghelia de astăzi se împlinește în mod deosebit în oamenii care L-au iubit pe Dumnezeu și în vreme de binefacere și în vreme de încercare și în vreme de pace și în vreme de persecuție și în bogăție și în sărăcie și când erau sănătoși și când erau bolnavi, Sfinții au rămas statornici. Fidelitatea sau statornicia în credință, în iubire față de Dumnezeu și față de semeni. Sunt semnele rodirii cuvântului Dumnezeu în viața oamenilor, sunt semnele prezenței lui Hristos, cel curat, sfânt și milostiv în viața oamenilor. Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să transforme sufletul nostru, inima noastră, în pământul cel bun și roditor. Să ne ajute să ne curățim conștiința, gândirea, simțirea și să fim milostivi, mai ales astăzi când este multă suferință în lume multă sărăcie, multe boli, multe încercări, multe ispite. Să cerem ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul Sfinților Săi ca să fim semințe roditoare spre slava Preasfintei Trăim și spre bucuria Bisericii și a oamenilor. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zice. Doamne, miluiește! Doamne, toți, stăpânitorle, Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne, ție, și ne miluiește! și ne miluiește. Doamne-l miluiește, doamne miluiește, doamne, doamne ne rugăm pentru Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, în al tronului Cezarei, cesare Capadociei și patriarcul bisericii ortodoxe române pentru preafericitul părinte Cristofor arhiepiscop de Praga și mitropolitan al ținuturilor Chehii și Slovaciei. Pentru un alt Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pentru un alt Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craioveni și Mitropolitul Olteniei. Pentru un alt Părinte Antonie, Arhiepiscop de Borisville. Pentru un alt Părinte Teodosie, <coughs> Arhiepiscopul Domnului. Pentru un alt Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Pentru un alt presințitul Părinte Epifanie, Arhiepiscopul buzăului și Vrancei, pentru un presințitul părinte calinii, Arhiepiscopul argeșului și Mușenului, noi, pentru un al presințitul părinte casian, Arhiepiscopul Dunării de jos. Pentru preasinsitul părinte Paisien, episcop de Gornice. Pentru preasinsitul părinte Corneliu, episcopul Ghosilor. Pentru preasinsitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Stregai. Pentru preasinsitul părinte Ambrozie, episcopul Georgeului. Pentru Prea părinte Sebastian, episcopul slatinei și romanaților. Pentru prea părinte Gorie, episcopul Devei și gone pentru prea simțitul părinte Loghin, episcop de Bănceni și Vicar al Metropoliei Cerneauților. Pentru prea părinte Varlam Pleștean, episcop Vicar Patriarhal. Pentru preasintitorul părinte, care nici potosen episcopii care la rîhie episcopii Pentru preasintitorul părinte, mini anul episcopii care la rîhie episcopii pentru Pentru preasintitorul părinte, ochipi băcuoiul; episcopii care la rîhie Romanului și cibaculii pentru sănătatea și Păcători, ai mai spun- acestui Cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată mine. O să-i s Святому Духу i и во duh, nu Slavă să-nălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului du, acum și pururea și în vecii vecilor. Patriarh ecumenic Preprea cincii Patriarh Teodor al Alexandrei Ignat al Antiochii Teofil al Ierusalimului Kiril al Rusiei Irineu al Serbiei maxim al Bulgarii, Ilie al Georgei Pentru stătătorii Sfintelor Biserici Autocefale, Surori Risostom al Ciclui Eronim al Eladei Sava al Poloniei Anastasa al Albaniei pe Fericitul Părinte Hristofor al Cehii și Slovacei, împreună slujitor cu noi la această sfântă liturghie, pe înalt prea sfințiții, arhiepiscop arhiepiscopi, episcopi, episcopi împreună slujitor cu noi și pe toți membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un sa. că din ciosul popor român de pe tutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și satelor, și oastea cea de Hristos iubitoare, să-i pomenească Domnul Dumnezeu, într-o împărăția sa. E Jeho plăjenos Daniele, București, ungrovlašského a tenen lokum Cezareje kapadokijské a rumunského patriarchu. Dnes v království svém vždycky nyní příště až na věky věků. Otoieda je să-i na, všechny zesnule, care, uvire, în a z tohoto světa odešli. I na všechny naše drahé, i na všechny pravoslavné křesťany, rozpomeňte se hospodin Bůh v království svém, vždycky nyní i příště, až na věky věků. Cine și pentru cei ce cu credință, cu evlamie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în<tr>sa Domnului să ne rugăm. Domniluia! Pentru ca să fim izbăviti noi de tot necazul, rămnia, primești dia și nevo. ne rugăm! Amin. miruiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre De la Domnul să cere Svetilor noastre și pacea de la Domnul Să altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârșim. Noastră, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la frigoșătoarea judecată a Lui Hristos să celă. scălăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cere și de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere la Domnul să cere pe preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită a stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Marii. cu toți sfinții s-au pomenit Să președim băiim, judecătoriți în Duhom, nici pe i țarăs, Da, vă Ptolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopului, pe prea fericitul părinte, Cristofor, Metropolitul Cehi și Slovacii, și pe toți intristădătorii Bisericilor Ortodoxe, suror, și pe întreg episcopatul Ortodox pe care îl dăruiește tale, Biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept învățând cuvântul adevărului tău. Nei prve rozpomențe, hospodine, na jeho blaženost, Daniele, patriarchul rumunského, sve, opocesne, o zdrave, o a zachoveiho svaté církviesve, pocoi neporuședneho, pocesneho, zdraveho, dlouhožițiho, a řádni hlasaiciiho, slovo pravdy tvăr. Și ne dă nouă și o gură joasă, îmi a stăbit și a apărut și de mare cu bine numele tău. Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Omii. Și să fie de de din Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. sfințit, pabenint-o iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm Domnului pentru cinstitele darul ce s-au dus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm cel ce l a primit pe dânsă în Sfântul cel mai presus de ceruri și cu său jertfernic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului du să ne rugăm Ca să fim izbăviți voi de toate cazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. miluiește. Să ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem al noastre, de la Domnul să cere. și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să Sufletelor noastre și pace Lumii la Domnul să cere Cealaltă vreme A vieții noastre în pace Și într-o pocăință o, o săvârșit De la Domnul să cere Fieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun La înflicoșătoarea judecata lui Hristos La Domnul să cere -a -n -a -n Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșinești și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să a dă Dumnezeu, și ne vrădicește pe roi stăpâne cu îndrăsnire fără de Că mi a te chema pe tine Dumnezeu Tatăl cel cere și a zice Tatăl nostru care ești din ceruri, Sfințească-se numele tău vie împărăția ta facă-ți voia ta în cer, așa și pe pământ pâinea și de toate zilele, dă Cine de nouă greșale noastre, Precum și noi iertăm creștinților noștri, Cine nu ne duce pe noi în Cine îi de cel pic Cata este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Domn, acum și cu și în vecii pecii lor. și cu iubirea de oameni ale unui a născut fiului tău cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău duc acum și pururea și în vecii vecilor oh. Cum să-ți cerete, udeci mă roptie. Miluiești-mă -mi și mi-ară -mi cele de voi, cele fără de voi. Cele cu lucru, cu cuștiință cu știință, cu neștiință. Și mă îmbrăniște fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curată, de tare taină, spre tare păcaturi, spre viață de veci, amin. Cine-i cele de taină, astăzi, Fiul Dumnezeu părtaș, mai primește. Că nu voi spune vrăjimaștrilor: ăi taină ta. Nici serutare îți voi da ca iuda și ca tâlharul mărturisind pomanește-mă, Doamne, într un părăsia Ta. Nu spre judecată sau spre sânde să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tare Tain, spre tămădurea trupului și a sufletului. Amin. Sfintele și le fără de moarte, cu vrea cinstitele și le stii, tale tale le ne le stii, le stii, le stii, le stii, le dreptatea ta. Aleluia. aleluia, aleluia. fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, noi Hristos Dumnezeu să o dăm. că Tu ești Sfințirea noastră și ți-e slov Tatălui Vântului Du, acum și furirea, și în vecii vecii lor. Omii. Cu pace să ieși. Sfințești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale opăzește. sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătești, i cu Dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne într-un tine. Pace lumii dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându se de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinăriune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cum și pururi și în vecii vecilor. la ce ai primit toate cu cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre descotare și spre hrana noastră care pe cei trei tineri și pe Daniel care era în Babilon fiind răniți cu semințe i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe despëtări Însuți sunt- tot, Bunule Împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfinților Părinți de la Sinodul al Șaptelei Ecumenic. A sfintei preacuvioasei și noastre, Parascheva, cea mult milostivă și folositoare, și a sfântului preacuviosului Părintelui nostru Teofil, cel nebun pentru Hristos, s-au pus înainte de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și dăruiește, bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc omenirea, toate cererile cele către mântuire și desfătarea bunătăților tale celor veșnice, pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu ale Sfinților Părinți de la Sinodul al Șaptele Ecumenic, a Sfintei Preacuvioasei mamei Noastre Parascheva și a Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Teofil cel nebun pentru Hristos ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate ristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață păcătorului Tău Duh. Acum și pururia și în vecii vecilor. Novo na vás, tle milosti a jeho vždycky nyní příště, až na věky věků. A Tobě, Kriste, Bože, naděje naše, sláva Tobě. Sing, sing, sing, Lord, oh. přes svaté Bohorodice a vždycky Pany Marie svatých, svatých poštolů, svatých apoštolů rovných Cyrila, metodě, učitele Slovanské i svatého Rostislava knížete Moravského svatého Stefana Čelmáre i svatou Matku naší Paraskevu Jež památku dnes slavíme svatých spravedlivých rodičů, jáchy mají a svatého Teofila, pro Krista blázná všech svatých. Nech miluje se nad námi a spasí nás jako blahý a mi. Vaše vlaženosti, drahý patriarcho Daniele, vaše vysokou přeosvícenosti, drahý tyto Itofeofáne, bratři archierejové, otcové, a, drahé sestry, představitele státu rumunského, Prefericite părinte patriarh și iubite frate în Hristos În al preasfințite părinte mitropolit În al și preasfințiți părinți, frați, împreună slujitori iubisilor reprezentanți ai autorităților statului român și iubisilor credincioși M-am velicou cest Být hostem svaté rumunské pravoslavné církve jako poprvé jsem zde na oficiální návštěvě na základě pozvání jeho blaženosti patriarchy Daniele svatého synodu A mare onoare să fiu invitat alprea fericitului părintele patriarch Daniel și al membrilor și al Sfântului Sinod și mă aflu pentru prima dată aici, în calitate oficială. Uh, Pricestoval sem do București, am miel sem moșnost v catedrale uh, uvidet uh, plnost rumunske pravoslavne cirque zlăști, sembil velice vrele privítat jeho blaženosti patriarchou Danielem. Am avut bucuria de a călători la București și de a fi primit în cadrul oficial de către prefericitul părinte, patriarh Daniel. Am avut și posibilitatea de a la televizie Trinitas, Cirkevnia. Atoteri, va bude să se podzireze la televizie, v vedea acolo, tam bude se mine interviu. Am avut și posibilitatea de a fi invitat la televiziunea Trinitas și dacă veți dori Miercuri, veți putea vedea interviul pe care l-am acordat. <grijință> la na probleme našeho současneho sveta i trochu povedet o historii pravoslavii v Českých zemí a na Slovensku. Și acolo am avut posibilitatea să dezvălui și să detaliez puțin problemele ortodoxiei în contemporaneitate și puțin din istoria bisericii ortodoxe de pe teritoriile Cehiei și al Slovacii. Dnes mohu jenom říci si před vámi Bohu díky za to, že jsme pravoslavní věřící. Sláva Bohu za to, že jsme udrželi pravoslavnou víru do dnešního dne v tomto světě, který často velmi daleko od pravoslaví odstupuje nebo ho přímo pronásleduje. Obdivuji lume, de jeho blaženost patriarchu Daniele i jeho vysoko přeosvícenost Ladiku Felfána, všichni archiere duchovní, a vás předně drahí věřící, za to, že tak milujete Svoi ocovscou țircă. Îl admir pe preafericitul părinte patriar Daniel și împreună cu dânsul penal preasfințitul părinte Teofan și pe dumneavoastră de asemenea că sunteți și țineți credința bisericii mame. Hovorim, pro văzicii luvim mluvim česky, ale mluvim o nașii spolecne, pravoslavne viere care a nas všechni siednoțuje, ikdiși máme inai jazychi. Chiar dacă vorbesc într-o limbă străină, în cehă, simt că vorbesc aceeași limbă cu dumneavoastră pentru că avem aceeași credință. A ta nașa pravoslavnă víra e vírou Svatich Apoștolul, vírou svatých Mucednicu, vírou svatých Otcu, această credință este credința apostolilor, credința mucenicilor, credința sfinților cuvioșilor părinți, care prin rugăciunile lor țin unite pământul cu cerul și pe noi unii cu ceilalți. Nechtidyto to to obecenství to to společenství duchovní mezi námi požehnané na zasadle přímluv modliteb svaté Paraskevi vždy dosahuje nebesa. Fieka čast adunare duhovniceasca noastră să fie binecuvântată și în primul rând prin rugăciunile sfintei cuvioase noastre Maici Paraskeva Jaske. Dovolte, abych ještě nakonec poděkoval zvláště Vladykovi Feofánovi za jeho pohostinství, za to, že jsme tu mohli všichni u něho v jeho posvátné eparchii být, metropoli být. Dați-mi voie ca acum să mulțumesc și în al preasfințitului Părinte Teofan pentru găznuire și pentru că, că ne-a dat posibilitatea să fim prezenți în eparhia și mitropolia pe care le cărmuiește. Vlady orahji chtěl bych vás poprosit ste přímul uh, malý skromný uh, darh, který jsme uh, připravili uh, z rukou českých hasice, uh, jeden příklad českého skla. Č rox să primiți din partea noastră un mic dar care este chiar din mâna fabricanților de cristal din Cehie. pentru că sunt răzările pășednetei care măgeți pro slavu bojit. Pentru că el dă posibilitatea ca prin particulele pe care le puteți zdrobi să aducă bucurie spre slava lui Dumnezeu, spăminat nănăj lăsco. Să vă duceți aminte de noi cu dragoste. La yakuna suchehu se zică că streti prinăşe i štěstí, așa cum la noi în Chehia se spune că cioburile aduc bucurie, aveva szczęście, které nám dáva Bůh, stále pro váselo. Kšiká bucuria pe care vă dorește Dumnezeu să rămână Protože uspeha, penize, to Pentru că sănătatea, banii și celelalte trec. -și Titanicu au všichni na Titaniku a utopili Titanic, și s-au scufundat.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 Ваше блаженство Блаженнейший Патриарх Румынии Ваше блаженство Митрополит Словакии, Ваше Высокопресвященство Дорогой Вадыко Феофан, Ваше Высокопресвященство И Пресвященство Дорогие братья и сестры Здесь благодать Святого Духа нас собрала Чтобы мы в соборной молитве ei din amii ustami, ei din amii sercii, proslavirii trei postastnivă bogă, pădșa și fiu, și Sfântul Duh, Trăiștul, Ei și nerirozivi. Preferiți rea văstre, preferiți-te părinte Patriarh Daniel, preferiți rea văstre, anal presenți-te Metropolite Cristofor. În alt preasfințită metropolite teofan, stimați, în alt preasfințiți, preasfințiți, stimați frați și surori, Harul Bunului Dumnezeu ne-a adunat pe toți astăzi aici ca într-un gând și într-un cuvânt să mărturisim pe Dumnezeu între ei, pe Dumnezeu Tată, Fiul și pe Duhul Sfânt. Для нас Украинской Церкви особая благодарность и благодать присутствовать на сегодняшнем Pentru noi toți din delegația care se află aici din Ucraina este o bucurie nespusă pentru că ne aflăm astăzi împreună cu Dumneavoastră. Сегодня мы пережили в действии тайную святой церкви, согласно которой Căzătătorul, care церковному человеку unul возможность преодолеть и время и пространство и особые индивидуальные качества, которые присущи нашей земной dintre cei mai buni. unitatea, unitatea ortodoxiei, unde se și ne aflăm toți împreună într-un gând. Независимо от наших мы сегодня особенно молимся уверены, нам не нужны переводчики. Indiferent de naționalitatea noastră, noi astăzi toți împreună ne rugăm cu și nu ne trebuie traducător. Мы уверены, слова, Sunt convins că Cuvioasa Parascheva ne ascultă pe fiecare dintre noi. Fiecare, cu necazu, durerea, bucuria pe care o are pe suflet, pe tot i aude. Noi suntem aici prin binecuvântarea întăi ștetătorului bisericii ortodoxe din Ucraina, prefericitul metropolitul Vladimir, și dăs nevoie să citim un mesaj din partea prefericitului. Его блаженство, блаженнейшему Даниилу, архиепископу Бухарецкому, митрополиту Мунтенскому и Доброджийскому, наместнику Кесарии Кападокийской, патриарху Румынскому, его высокопреосвященству, высокоприосвященнейшему Феофану, архиепископу Яскому, митрополиту Молдавскому и Буковинскому. Проферичири Салі. Prefericitului Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Metropolitul Muntenei și Dobrogei, Loccitorul Tronului Cezariei Capodociei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În al preasfințitului, Prințului Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ваше veți ваше vă Дозвольте привітати вас зі святом на честь преподобної Пароскеви, яке з особливою урочистістю традиційно відзначається в ясах. Вже більше 350 років тут перебувають мощі святої Пароскеви. Вони є благодатним джерелом не тільки для благочестивого народу Румунії, але й для тисяч і тисяч пелігримів. Прафі речі васре, аналотнія васре cu prelelejul sărbătorii Sfintei Cuvioasa Parascheva, care cu multă solemnitate se sărbătorește la Iași, permiteți-mi să vă transmit toate doririle noastre de bine. Acum de mai bine de 350 de ani, moaștrile Sfintei se află aici, la Iași. Ele sunt un izvor de viață duhovnicească, nu numai pentru poporul credincios român, dar și pentru mii și mii de pelerini din toate colțurile lumii. Pentru o închinare la moaștele Sfintei Parascheva la Iași, vin și mulți pelerini din Ucraina. Iar la invitația Bisericii Ortodoxe din România, noi am trimis o delegație oficială a Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Ca să înmulțim frumusețea și solemnitatea acestei zile de sărbătoare, am binecuvântat să aducem la Iași moaștele cuviosului Teofil, cel nebun pentru Hristos care s-a nevoit în secolul al XIX-lea, în Kiev, la mănăstirea pustiei a Biserica Ortodoxă din Ucraina l-a canonizat pe cuviosul Teofil în anul 1993. La lui Sfinte, care se află în Kiev, vin pelerini nu numai din Ucraina, dar și din alte multe țări, printre care și România. Sărbătoarea de astăzi este o puternică mărturie a unității Ortodoxiei Universale. Reprezentanții mai multor biserici ortodoxe locale s-au adunat la Iași ca dinpreună să săvârșească Sfânta și Dumnezească Liturghie și să, să se împărtășească dintr-un potir cu trupul și sângele Mântuitorului. În unitatea din prejurul lui Sfântului Prestol dispar toate greutățile acestei lumi iar această unitate pe care ne dă nouă singur Mântuitorul Lumii este cel mai scump dar. În ultimele zile ale veții sale pământești, Domnul nostru Iisus Hristos s-a rugat în mod deosebit pentru unitatea între ucenicii săi, ca tot să fie una, precum după cum tu, Părinte, într-un mine și eu între tine, așa și aceștia în noi să fie una ca lumea să creadă că tu mai ai trimis Ioan 17 cu 21 Deci unitatea noastră trebuie să fie principală mărturie despre Hristos căci către această unitate cu Hristos și întru Hristos noi trebuie să aducem întreaga lume Iași romăluța abimezberigale izmisniva nu blaudatnoi cu Hristii Нехай молитвами преподобної Параскеви та преподобного Фіофіла Господь укрепить наші народи у вірності святій православній церкви, Усім осям урочистості в ясах я бажаю духовної наснаги, слідування, слідуванні шляхом християнської досконалостей. Володимир, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української Православної Церкви. Eu mă rog sincer ca noi să păstrăm și să întărim această unitate duhovnicească între Hristos, fie ca prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva și ale cuviosului Teofil, Domnul să întărească păpoarele noastre în credința Sfintei Biserici Ortodoxe. Tuturor oaspeților, sărbătorilor de la ea și le doresc îmbogățire duhovnicească, în căutarea modalităților concrete ale desavârșirii creștine. Vladimir, Mitropolitul Kievului, și al întregii Ucraine, întăi ședătorul ortodoxe din Ucraina. Ваше блаженство, позвольте нам от боголюбивого украинского народа преподнести вам в дар икону одного из самого почитаемого подвижника Киевской лавры преподобного Акакия врача. Sivu, ce suntem, șeami. Prefericirea voastră, dați nevoie din partea poporului ortodox ucrainean să vă oferim un mic cadou. Icoana cu cel mai cinstit Sfânt Părinte din Lavra pecerska, cu viosul Agapit, Doctorul, și cu o părticică de măști ale Sfântului. Magica mi-e prepodobna Agapita. Господь дарует вам телесные и духовные здравия и многие лета. Ваше блаженство, благословите также преподнести в дар дорогому Владуке Феофану, икону, Pecierscuiu cu prestoiașimi prepolobnami Antoniei i Feodosiei, asnavatele-mi, asnavatele-mi nașii Cheio-Pecierscăi Lavră. Prea fericirea voastră dați în voie să felicităm și pre... pre n-au preasemțit Părintele Teofan cu, cu, de asemenea cu icoana Maica Domnului Pecersca, care este din, împre, împreună cu sfinții Antonie și Teodosie, întemeietorii Laura Pecersca. Astăzi în multe biserici ortodoxe se sărb sărbătorește acoperimântul Maicii Domnului. Желаем вам, дорогой владыка, чтобы Божья Матерь всегда покрывала вас и вашу пасу своим честным амафором и сохраняла от всякого зла. părinte, ca Maica Domnului să vă ucrotească, să vă cupric cu său acoperimând. Prefericirea voastră, prefericite Părinte Patriarh Daniel, voastră, prefericite voastră, Părinte Mitropolit Cristofor, Domnule Prim-Ministru, În al și presfințiile voastre, Stimați membri ai Guvernului României, Parlamentului, Domnule Prefect, Domnule Președinte al Consiliului Județean, Domnule Primar, distinse autorități, iubiți credincioși și credincioase. Cum să mulțumim Domnului pentru toate darurile pe care ni le-a dat nouă. O avem pe Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva, cu noi și între noi. Îl avem iată pentru câteva zile, pe moaștele, avem moaștele Sfântului Teofil, cel nebun pentru Hristos. De asemenea, îl avem între noi pe prefericitul Părinte Patriarh Daniel, revenit în teritoriul, în biserica, în mitropolia, pe care a păstorit-o cu rod bogat timp de aproape două decenii. Prefericirea sa ne-a binecuvântat și cu prezența prefericitului Părinte Cristofor Întâi Bisericii Ortodoxe din Cehia și Slovacia, un prieten al Bisericii noastre, un apropiat al Moldovei și al Mănăstirii Văratec. Cu noi, de asemenea, se află în al Arhiepiscop Antonie, rectorul Academiei Teologice din Kiev, purtătorul Sfintelor Moaștea de Sfântului Teofil cel Nebun pentru Hristos, venite din cetatea Chievului din Ucraina. De asemenea, după cum ați luat aminte, avem un frate arhereu preasfințitul episcop Paisie din Polonia, pe preasfințitul episcop vicar al Mitropolii Cernăuților Longhin și desigur așa cum ne-au obișnuit de foarte multă vreme în al preasfințiți și preasfințiți părinți de pe teritoriul României, membrii al Sfântului nostru sinot. Așadar, cum să mulțumim Domnului pentru toate darurile care ni le-a dat nouă? Nu avem decât, prin rugăciunile noastre, prin respectul nostru, prin dragostea noastră, să mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel că a poposit aici între noi, că ne-a bucurat cu rugăciunea, cu cuvântul și prezența, că a binecuvântat poporul acesta care l-a așteptat. Cei din Moldova și cu certitudine și cei veniți și, mulți, și sunteți mulți din alte zone ale țării, din Basaravia, din Serbia, din Bulgaria, din Ucraina și cu certitudine, și din alte zone ale Europei Occidentale, creștini ortodoxi sau de alte confesiuni creștine. Vă mulțumim, prea fericirea voastră, pentru aceste zile binecuvântate. Dumnezeu să vă răsplătească o seneală, să aveți clipe frumoase în continuare aici la noi, la mănăstirile pe care le iubiți atât de mult, Văratec și Agapia, și ca semn al prețuirii noastre, al rugăciunii noastre către Dumnezeu, Permiteți-ne să vă oferim această icoană. Întuitorul înconjurat de Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, icoana tradițională de Isis, să vă aduceți aminte în rugăciune pentru noi și Sfinții Parascheva, Teofil, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul prin rugăciunile lor să vă aibă sub sfânta lor o crotire. spre fericirea voastră aceeași icoană cu aceeași sfinți rugători o oferim și preafericirii sale prefericitului Părinte Cristofor să-și aducă aminte de noi în rugăciune să, să le prezinte și maicuțelor de la Văratec care se află cu binecuvântare Preafericitului Părinte Patriar Daniel de multă vreme în Cehia ca o prezență a Bisericii Ortodoxe din Moldova acolo. Mulțumim prefericirea voastră pentru dragoste și pentru o steneală. Moldova, Moravia, cum ziceți Preafericirea voastră. Mulțumim frumos și pentru frații veniți din partea de nord a Moldovei acel, aceeași icoană numită Deisis pentru un alt Arhiepiscop Antonie în alt preasfinția voastră dacă veniți aici mai în față o icoană avându-l ca rugător de această dată pe Sfântul Petru Movila, darul pe care Moldova l-a oferit Ucrainei acum câteva deacuri într-o așteptare a darului pe care Ucraina l-a făcut Moldovei și monahismului Românesc în persoana Sfântului Paisie Velicicovschi de la Neanz. Și bineînțeles, pe lângă Sfântul Petru Movila, care duce cu numele său instituția pe care, în albra Sfințitul Mitropolit, în Alprea Sfințitul Arhiepiscop Antonio coordonează și păstorește Academia Teologică Sfântul Petru Movila din Chiev Așadar, alături de Sfântul Ierar Petru Movila s aveți pe Sfânta Parascheva Ca rugătoare pentru, în Alprea Sfinția voastră Pentru prefericitul Părinte Vladimir Pentru toată obștea cea creștinească Din Ucraina vecină să ne păstrați în rugăciunile vostre. Mulțumim tuturor celor de față, în alprasfințiții și presfințiții părinți, membri ai Sfântului Sinod, precum și presfințiții veniți din Cernăuți și din Polonia. Mulțumim autorităților de stat, mulțumim organizatorilor, colaboratorilor mei de la Centrul Metropolitan pentru toată osteneala pe care au depus-o în aceste zile. Ca pelerini să simtă aici o gazdă primitoare și caldă. Mulțumim forțelor de ordine, organismelor mass media de la București și de aici, din, din Iaș. Mulțumim tuturor pentru prezență, mulțumim pelerinilor care și anul acesta, ieri în ploaie, astăzi parcă puțin el mai bine, ne-au arătat nouă, slujitorilor bisericii, Keep de răbdare de credință și dragoste față de Sfinții lui Dumnezeu. Mulțumire din inimă prefericitului Părinte Patriarh Daniel pentru prezența prefericirii sale aici și îl rugăm acum la sfârșitul acestui moment să ofere credincioșilor aici de față binecuvântarea și cuvântul prefericirii sale de învățătură. Mulțumim și dorim ca că înainte de a oferi binecuvântare credincioșilor, să vă oferim, în al preasinției voastre, această cruci de binecuvântare care va rămâne în Catedrala metropolitane din Iași și, de asemenea, ultimele ediții ale unor cărți de cult, mai ales liturghierul, care este cartea cea mai importantă pentru a exprima comuniunea liturgică sacramentale în toată ortodoxia mulțumim mulțumim deci noi dorim să exprimăm recunoștința noastră față de Dumnezeu mai întâi și față de Sfinții Lui ne bucurăm că Dumnezeu arată iubirea sa prin Sfinții Săi. De aceea vom da citire potrivit tradiției ultimului Icos din Acatistul Sfintei Cuvioase Maicii Noastre Parascheva și rugăciunii de binecuvântare cerând ca ea să mișlocească în fața tronului Preasfintei Trăim pentru noi, pentru toți cei prezenți și pentru toți cei care, din binecuvântate pricini, n-au putut fi aici, dar au o deosebită evlave față de Sfânta Cuvioasă Părascheva. În orașul București se află 18 biserici cu hramul Sfintei Cuvioasă Părascheva. <laughs> în încât, încât sigur în toată țara sunt peste 400 de biserici și avem și în diaspora română biserici cu Hramul Cuvioase Parascheva și de asemenea trebuie să ne gândim că și în alte țări unde moaștele Sfinte Cuvioase Parascheva au stat zeci de ani la Ternovo și Vidin în Bulgaria, la Belgrad, la Constantinopol, peste tot unde au stat moaștele ei timp de mai bine de sute de ani, până când au venit în 1641, definitiv aici la Iași, pretutindeni credincioșii din zonele respective au o deosebită evlabilă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindine și de trăznite. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne a dobândi prin rugăciune tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății spre mântuirea sufletelor noastre ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suflarea, suflarea cea mai de pe urmă ca să-ți cântăm Bucurete te alăute duhovnicească Bucurete te trâmbiță apostolească Bucure-te făcrie luminoasă Bucure-te rază cerească Bucure-te nedejdea oamenilor bucure izgonirea demonilor Bucurete măduirea rănilor, bucurete feritoarea de greutăți, bucurete aducătoarea de bunătăți, bucurete luminătoarea casnică a Moldovei, bucurete izbăvitoarea lui Vasile Voivod și altor miluitori, bucurete sprijinitoare și a mea smeritului păcătos, bucurete Sfântă Paraschevo mult folositoare. Bucurăte Sfântă Paraschevo Dumnezeu nostru, tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia acea groaznică și a durerilor care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua nenumărate cu nesocotințele să vârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar tu ești izvorul vieții și al milostivirii, nu ne lăsă Doamne, nu ne trece cu vederea rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răspătim nouă după nelegiuile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivitatea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat și mult milostiv, Doamne, pentru rugăciunile cuvioase și noastre, Parascheva, dăruiește-ne sănătate și viață ferită de toată răutatea, și ne întărește cu Duhul tău cel stăpânitor ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim preasfânt numele tău în vecii vecilor, Amin. ne rugăm preasfintei cuvioase Parascheva să vă dărăiască sănătate și bucurie pace și mântuire și să mergeți fiecare, la casele dumneavoastră, cu bucuria sărbătorii, cu lumina Sfinților, care au fost astăzi în mod deosebit, pomeniți aici, Sfântul Cuvioase Parascheva și Sfântul Cuvios Teofil, cel Nebun pentru Hristos. Să trăiți într-un mulți și binecuvântați an. Lua mult cu sănătate, să văd de Domnul ce doriți. We Stimați ascultători, dragi pelerini radiofonici, transmisiunea noastră în direct de la Catedrala Mitropolitană din Iași se apropie de final. Slujba Sfintei Liturghii s-a încheiat, a urmat apoi momentul tradițional al schimbului de daruri simbolice între reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Surori. Română și ucraineană, dar și uh, din Cehia și Slovacia, apoi momentul tradițional la fel al binecuvântării pelerinilor. În aceste clipe, soborul slujitorilor, ierarhilor, se retrage de pe podiumul special amenajat pentru Sfânta și Dumnezească liturghie, către